Departament duko Plan Montaigne programan chartzen da, ogeitama 6 milioi euroko proiektu exaldoia lagun ahamoldatzeko. Sanina xoko lepoti kemendiaren gailu gera, dira obrak, mendia ezutela betoinez estaliko, segurtatu digu Toma Zellner, Departament duko lujalde antolaketaren arduradunak. Dans le projet qui est fait aujourd'hui, on a enlevé beaucoup de beton, Tous les escaliers, toutes les rambardes en métal qui sont rouillées, toutes ces choses-là vont être effacées et remplacées par des, des pentes beaucoup plus douces avec des, des cheminements en matériaux naturels, en pierres... Arduan preseskiz, zer egiteko asmoa dute, iru utokitan egin handira ahamoldatzeauek, saninazioko lepoan aparkatzeko bosteun leku gehiago eskainiz, gunea ibiltarien dako segurtatuz, eta oftatu eta dendak gaituz ere, bi trein gehiago ibiliko dira bideetan, xai orotara, eta almenu jiko jendeen dako irisgaritasuna segurtatuko da, bai trena hartzerakoan, baita tagailujean ere, burdin bidea begituko dute, eta gailu Ean, pasabide bista leku bezalako zubi bat erekiko dute bista garbiagoa izan dadin obra hauetan ere segurtasun arauak neukian emanen dira. Proiektu egaldoi bat beraz, sarako egiaren zat baina ez bakajik entzuten dugu batzitz labord sarako hau zapesa. Ez bait ez bat sarai, baino ikusten dena departementu osuan le, leku, leku klaseo haunizende bilkida eta ez, ez du baliatzen goa, gen Bende helduzak oitiak iza, behiti helduzak oto hartzeu zu eta behitza gakidie behan lekutat. Jakin gabe ze beharneko aldean basten den, oi ate bata, etxeko, etxeko sartze baten atea bezala da, eta behar litake hibitzentzai guguride mementu untan baliatu. Proiektu horrek partaide hainitzen akordioa beharko du estatua eskualdea, eskualirigunea, afajoako gobernua eta berako egia, baita urhunea azkaine eta sarako egiena ere.